Перш ніж вона зомліла й упала до них Тетяни Борисівни. Так опнула дазу ногою, вважаючи, що суча поріддя прикидається. Розділ 15 Віталія написала листа Софії Молодшій, донці Софії Старшої, її сусідки по палаті. Не знала, чи правильно робить, але коли вночі подумки складала список того, що їй треба встигнути до того часу, коли, можливо, не зможе звестись на ноги, а може, й буде паралізована болем Оля, то чомусь першим постало коротке слово Лист. Лист о кого? Мама даса вже в Луцьку, подругу далеко нема, хіба що ніна, медсестра з їхньої лікарні, котра на заробітках Віталії доглядає там якусь вельможну бабусю і часом дзвонить на їхній медсестринський пост. Зрозуміла, треба написати тій Софії, Софійці. Софія, старша по особливому, вимовляла дончине ім'я сердито й водночас ніжно. Гірко і так, наче подобало цього вимовляти. Мусила написати. Віталія народила не один, а чотири листи. Чотири, які хотіла порвати, але чомусь не вистачило духу, щось стримувало. Відправила п'ятого. Писала листи в палаті, коли Софія старша спала або йшла побалакати до сусідів, котрі за стіною теж гуцикали своє нещастя. Гарячково виводила округлі букви колесники, в диспансерному саду, підклавши під папір книжку. Софія, як помітила, що то ви все пишете, те є заповідчі, що так рано ще самі кажете. Ще наша Зозулька не прилетіла, щоб останній куку з неба скинути. І далі ще Віталія не встигла рота розтолити. Хай с... я собі думаю, що писати ніц не буду, хай ділять хазяйство, як хотять. Поки старий клигає, хай і його доглядають. А умре, то якщо не так буде, я хіба звідтам пальцем погрожусь. Як то моя внучка Олюня каже нюню, бабуню, не хоросе. Ой, не хоросе, не хоросе навіть такого думати. У мене так, думки деякі, сказала Віталія, приходять от на папір за ношу. А я не люблю писати, признала Софія. Балакати люблю, а писати – ні. То ніби не мої слова. Як в армії хлопці служили, то бувало патрі рядочка нашкрябаю. Пишу, приїдете, то геть усе розкажу, що за два роки чи кілько там назбиралось. Бо то моє вам повідаю. Слова звернуті до незнайомої, точніше, знайомої, тільки з материних снів Софійки складались натужно. Як помирити, головне написати так, щоб Софійка відчула потребу помиритись. Не просто приїхала, бо мама хвора, а саме відчула серцем, розумом, душею чим завгодно потребу помиритись. Чомусь хотілось цього добитись. Та як? Слова виходили не ті мертві, а як мертві оживляють почуття, народжені бажання. Спробувала про себе розказати, теж начеб чужі слова. Не хотілося чомусь видавати душу. Її – те, що було з нею. Може, то з'явилась просто потреба писати? Може, я стала графоманкою, подумала Віталія. Чотири листи лишились невідправленими. Вона їх віддала мамі Дазі, попередила «Не читай, потім почитаєш». Потім це коли подумала, хіба не ясно? А навіщо його писала, якщо не читати? Чому не порвала? Відповіді не отримала. Та Віталія, котра мала б відповісти, вже писала п'ятого листа. Знала, що то останє відправить, щоб не вийшло. Вийшло таке. Доброго дня, Софія, пані Софійко, колись, ви, певне, знаєте, була така стаття про музику Дмитра Шостаковича. Про якусь його оперу, здається, леді Макбет Мценського повіту а може й не про Леді Макбетт того повіту. Не знаю, хоча я, здається, бачила фільм за цією повістю Різкова. Не пригадую режисера. Може Балаян, а може й не Балаян. А стаття називалась «Сумбур замість музики». От і мене в голові сумбур, у думках сумбур. А найбільший сумбур у рядках, які ви читаєте. Бо я повинна написати вам щось особливе, а не можу. Не вмію. Одним словом, я в лікарні, в одній палаті разом з вашою мамою Софією. Я знаю про вас, але знаю вас такою як розповіла ваша мама. Хоч мені здається, що знає вас іншу. Та Софійка моєї уяви нікому не віддасть свого світу. Вона його виколихала і випистила, де дитя світ виросло і знайшло своє місце у Всесвіті. Не знаю, чи затишна вам ця місцина, чи не надто часто літають астероїди або ще якісь блукальці. Може там холодно, але подумайте, чи немає місця, де може не те, щоб холодніше, а так якось, наче Тебе покинули посеред великого людського гурту. Гурт – знайомий, але чомусь минає тебе. Може, тому, що він надто знаний сам собі? Може, тому, що йде туди, куди треба йти? І знає те, що йому треба знати? Знає так, як він вважає, що треба? Одним словом, пані Софія, лікарня, в якій ми перебуваємо, називається онкологічним диспансером. І я гадаю, ви знаєте, що то таке? Мені ж здається, що ваша мама вас любить, навіть більше за інших дітей – тих, котрі з нею поруч. Тільки любов її ще не зовсім зрозуміла, а може й недозріла. Вона її кличе так, як уміє, і я, здається, почула цей поклик. Вибачте, будь ласка, за цей сумбур навість музики. І за сумбурні думки. Я теж тільки недавно помирила зі своєю мамою. Даю свою домашню адресу. Напишіть, як на приїдете, або подзвоніть. До побачення, Віталія. Конверта принесла перед тим Олеся. Відправила листа і відчула, що ні знову що змінилось. Коли так трудно написаний лист полетів у чуже місто, де жила та жінка, Віталія раптом відчула найбільше її цікавить, хто така насправді Софійка. Щодо інших дітей Софії старшої, все було зрозумілим. Вони або справді належали доміння імперії мами імператриці, приймали і визнавали встановлені нею закони, або, або ж прокидали, що ці закони визнають і живуть за ними. Насправді визнаючи свої власні закони і прикидаючись, що вони вірно піддані своєї імені імперії, де єдина повновладна господиня імператриця Софія, як я насправді, подумала Віталія, і зрозуміла, що їй це дуже цікаво, цікаво, тому що це питання, мови, продовжує її власне життя. Воно мені не потрібне і воно вкрай необхідне. Ці два постулати злились в одне ціле. Я дізнаюсь, яка насправді Софійка або попомру. Речення моби перелилось у щось, що дражнилося за нею. І тут прийшло усвідомлення. Вона чіпляється за будь-яку можливість вижити, прагнучи знати чужі саїмниці. Може, щось є таке, що їй допоможе, порятує? Де воно заховане? В якому вузькому гостродзьовому глечику? В якій скринці під сімома чи сто сімома, чи тисячі тисяч замками? Як відчинити ці замки? Або...